بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واسحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما ما بعد الله نمضرور أفعل أن دروي دفع تبريدين ديم دفع لكرقويم من درصال لفضاته بكيمة الله شفشن بمحمد صلى الله عليه وسلم بفاميلة شوقت dhe të gjëllatat që i ndjekin këtë rrugë dyrë i ditë në fund të kësaj bote. Të nderrojë dhe të besimtarë, kemi të retuar vlera të ndryshme që besimtari duhet të pajisit me to e të silat e përbën edukatërën e një muslimani dhe si duhet ajtë të silat një jetin e përdejshme. Edhe këto vlera janë të shumë ta, të ndryshme dhe të lojlejshme. E fundit ka qenë këshila, kemi mësuar si duhet të këshilohemi me zveti, dhe se qëfar duhet të kemi parasysh kër e këshilohem diken, dhe qëfar duhet të kemi parasysh kër të në këshilan dikosh. Nga së në proces në këshilimit janë dy palë, palëa që këshilan dhe palëa që këshilohet. Për të dy palët kemi dhenë udzimit e duhura, se si duhet më usilë dhe qëfar duhet me dhe projë. Të në qovë se respektojnë këto regula nga dipallët, pa dëshimë se procesi i kshilimit do tjetë i suksesshëm. E në qovë se procesi i kshilimit është i suksesshëm, atër ne kemi përmënjë një varkë dobish që realizohen pas këti procesi. Nëse kshila funksionan në mesin tonë, pa dëshimë se ne garantojnë me lene laqën leuala realizimin e shumë dobive. Sot do të vazhdojmë me një vlerë tjetë të rëndësishma e cila pa dushëm se i duhet njerëzve dhe ka të bëjme për dishmërin e tyne dhe një vlerë që ka të bëjme për dishmërin e njerëzve me raportit me syne e që edhe këtu islami në ka dhenë utzimet e duhura se si duhet me me pro jo rëllëhen dohet të ndërru dhe zërë që njeri unijet në ti të ketë sekretet saktuara që nuk ka dëshir me ditë të gjithë Dhe kush pejnjevi i ka ato, në i lejmë caktum, qështje private, familjare, e branshme, se kre që ka të bëmendo një problem caktuar dhe nuk ka dëshirë që ajtë publikohet. Në anën tjetër, të të nuk ka mundë si njëri u me mbajtë veç vetë mbeti, ka nëvemi i u rëfi dikujtë, ka nëvemi të regu dikujtë për sekretin e ti. Dhe këtu zakonisht ndodhë që nga kjo besu e shmëri, nda i dikujt me a besu sekretin, këllën me rrjedh sekreti, këllën me rrjedh kjo lajmë, dhe pastaj një një një të ndijet kjaq, të përhapet nështë e meta ati, të përhapet problemi ti, të përhapet kërkese ati, në një privatsi e ti, e kështu më radhë. Dhe sot pa dushim se, dhe sot pa dushim se, në më honë, qështja privatsis është, bëja gje rezikuar në format të ndryshma, në format të llojshme. Laj Ngase njerëzit i besojnë këto sekrete në format të ndryshme e pastaj kur porhjedhin, po shkaktohet që njerëzit të ndihen keq, të dëmtohen e forma të tjera të pasojave që u shkaktojnë njerëz vetë. Andaj Islami na ka mësuar si duhet ne me e trajtuar fshehcinë e dikujt, sekretet e dikujt, privatësinë e dikujt. Po ato nuk e kemi. Si duhet njëri me i trajtu këto, këto gjë raptë. Filimisht nderuazur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne kamë shuar se kjo privatësi është e rëndësishme që tuhet veçandësh në disa fusha të caktuara të jetës. Prandaj kët fshërcësi e quajti pegamosin e emanet. Von kur dikush ty ta shpreh një fshërcësi ti, atë kjo është emanet. E emaneti është i shenjtë duhet mburoj. Çfarë tha për kët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ç'i tha? Kur ti flet dikush juve diçka, dha shikon djathtas edhe majtas atër e kuptojë njësa e që dënë të athët ju e është emanet. Njëri përdo me të kallët u diqka, e po këshyra ka o dikush. Vetë këthimi i ti djathas edhe majtas, vetë si e li ati jepë në kuptu se bëhet fjallë për një fshetsi që ajë s'kish pasjof me në gjutë të gjithë. Dhe në këtë rast nuk ka nëhoj fara me thonë që, nuk ka nëhoj fara me thonë, mësë i këtë rega s'kujtë se bëhet fjallë për një fshetësi. Për ndaj, kuptoje si emanet. Kuptoje si një besuëshmëri që dikush, po e logaritët ti. Po logaritë se je i besuëshmë, ndë një mes një shumë njerëzve, ty për ta beson këtë fshetësit e tje. Dhe nuk ka nevoj nga një në më thonë fara, që ka, ty për thonë me dhe Mundësht as kujt mos i tregon, nuk ka ndonjë këtë metaforë ngase, sikur se kanë hadithet pe si e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ngajëra vetë sjellja e tij tregon se bëhet çfarë po fshasi. E rëndësishme është se ka edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të tregon se kur dikush ta beson një sekret të tij, kjo është emanet. Do të thonë, dikush të lë ndo parë mi harut, është emanet? Po, do të mi harut, jë mi haru ato parë mi harju parat. Diku s'ta lënë emanet një mall mjaruit. Shtëpinë mjaruit kamë shkollë eksymerat. Diku s'përshaut çka do, do të quft lënë emanet. Çu që kuptoj më kët e kuptoj më përzi të lot do të mjaruit. E po mirë edhe fiala që të hap dikush është emanet, edhe fionë është emanet. Madje nganjere fiala është më e rëndësimit të ruhet se vet pasuria. Pse? Sepse dikush ta beson një pasurinë emanet. Dhe po ndodh që po uba pasurinë A ki mundë si me a kompenzu ato, po? Ti kalonë 500 euro me arrujt, të kanë hupë, të kanë vjedhë dikosht, përdo në kushtimisht, se konë i kujdelshëm të kara për rrugët dikosht, për shambull, ajo është humbje, për dushim, e ke dëmë tunirin, mirë po, i gjenë 500 euro të tjera, i apagun, a mbyllë e problemi? Po, te kalot, do të shimin e këtë emanet është i riparushum, mund të regulot, një dëm caktuar, për Dikusht të kalon më u shërbjë kjerën, ajo është e manet, në të më rujtë. E kërë rokë dikon, ja kompenzën, regullohet, lërgohet probleme. Po të mund që në shumë aspekte kërë dikusht të besën në diqka ka mundësi më u, kompenzohet. Mirë po, kërë dikusht të besën një fshetësi ti dhe e përhapët dhe njështë pasaj e din këtë fshetësi, a ka mundësi këtë kompenzohet kjo umje? Jo, përë. Nuk mështë tja ufshin nga mendja juve se gabimi o ja kshaton këtë lëmë, ja, e ja murë fund të shmo, a ju përhap? Ndaj, ruajtja e fjales, batja e fjales, ruajtja e sekret është, emanet, ma emanetet më të më dhaja që njëriju në ngarkuat me to. Kjo nga njëra anë, nga anë e dytë, të ndrullëzër, njëriju i cili ka një halë, ka një dërdë vetër, e ka një ngarkes, e ka një fshesi të zëndën me e, do mekan në mëste të gjithë njerëzve që i njehaj ka shumë të afërt ka shumë miq ka ndërstan fqinësi ka shumë shumë familjar të gjithë ata që janë është nuk i janë të përshtatshëm për kët sekret kë, për kët fshësi vjen dyta beson ke është padyshim një pelësi shtesë ndaj përgjësisë se vet sekretit apo se ka besu momentin kur të ka besuai të ka vëqur e kur të veçan dikush Nuk duhet me ia këçpordor, kët besojmë hiç te kapëm. Do të, të sonë rol jo rol hera, jo rol ndonjë, dikush ta bëson, më thon diku që ai më thon bëj ti pat kallëzë. S'ka më veç ty, se nëse thosh veç ty, edhe ai ka më shku më ndonjë diku veç ty. E pastaj kjo veç ty nuk kupton kët botë sotën. Prandaj një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qase Anas ibn Malik radhiyallahu ta'alani, Anas ibn Malik ka qeni vogël nona e ti ka pasë është që Enesi me u rritë në shpit pejgamberit sallallahu a të sallam me u edukua e kështu më ratë dhe nga njere pejgamberit sallallahu a të sallam e ka dërgu me kry punë saktume shka të refilonin që qit punë qaja këtina punë thjesht atë vogla për me edukua dhe me mësu më u gjind një dit pejgamberit sallallahu a të sallam i tha Enesit randja allahu ta ala Enesit ishte i vogël të në rëzër is Në nësë kështë të kalunë, nërë të kalunër, tha, të tërëma djetë, i vogërë ishte. Dhe i tha përgëmëberi sallallahu aleyhi sallam. Po të thamë këtë në veshë, shko krye dhe këtho, mos i të rega asë kujtë. Ajë nuk ishte fshësi shtëtnora, nuk i besot fëmis shtet, fshësia shtëtnora, po në qëka madhe, në qëka thjeshtë, ishte. Por deshte përgëmërës me eduku në ruaj tjene e sekretit të të të, me duku. Edhe shkaj e kreva i këtë edhe u këtyja. Nona ti i tha, nona ti për në i tha, e qka të tha pejgamberi sasallëm? Tha jazë ban, ka thonë kërkutë mes më i ka të zlatë. E nona ti nuk, nuk e interesantë të shumë informatën nga se, pa nëshimë nuk i takantë me ditë, po ardhë dante me e përvu, të në birë nësoj se, a është i besushme, a nuk është i besushme. E i tha, të reg Po nënisë Radi Allahu Teala nuk kom vdekër askush nuk din ku ka qiu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pse? Te kjo s'ka bë me fe, me mshef fe, kështu s'ka bë me dije. Ka bëme një punë, ma ka bësuru u, çaj, me dashje me bëu publik, ja kush bëu publik, s'ka dashme publika. E ka rritur. Ne këto pejgamber më edukon të sahabët, fëmijët e ty ne edukon të që të jenë të kujdesshëm në besueshmëri, me kon të besueshmë. Kur dikush ta beson një emanet, en kat rast po flasim për ta besu dikush përmes fjalës ta beson një sekret të abesën një fshetsi. No, besnik. Vërrasja në brendin tënde dhe letënër fund kja. Mosu bë derë që për tjerë rjedhin informatat e të tjere që i bojnë dëmë. Përse kjo është, pa dyshim, e dëmshme dhe në kundërësim e parimet në kundërësim e parimet fetar ato. Për ndajnë e kam su pe i gamberi, sa o sam që me e ujtë e manetin. Dhe të, në rolazër, fshetsia dhe sekretja është shumë loja, po shoham prej llojeve të fshatisë, vetë fshatisia familjare. Koja që ndodhin më se katër mureve apo. Ajo është një lloj fshatisie familjare, është problem i brendshëm familjar. Nuk duhet të dalë jashtë aksaj me i tregu jashtë atë. E si ndodh kjo? Në forma të ndoshme kjo ndodha apo? Si si përhapet sekret i familjar apo për çfarë sekret i familjes apo flasim? Lëjshme, përshamu të lëzër. Një për atë du që në ka të rejtë vëmë, në pegame sëmë, se kjo mund të duket nështë banale, mund të duket palidhi, po ndodhë të njerështë. A nda njerështë, kër e bëjnë, duhet me i shiru se kjo është të keqen. Edhepse në esensë kjo është nështë banale me e përmena të. Po njeri u përshamu me bashurët dhe ti ka privatsi, ka, ka pjesën intime të të zveta po kornier se ato intimitet e i përhapën ato, bojnë mohabet. Pejgamberi solos me ka mallkuat njerin i cili domthon privatsinë e tij me gruan e tij e prap me të tjerta ato. Flet. Çfarë lloj aspekteve? Çka çka do të thotë? A ka të bëj për për jetimet e tij, a ka të bëj për çka do të thotë? E ka mallkuar pejgamberi nga sa ajo është privatsi, është çështë familjare, nuk diskutohet atë as ato. E nëse nëse është e ndaluar dhe është i mallkuar njeriu i cili i përhap fshecit e pjesës intime të çift bashkëtorë. Kjo është i mallkum, me me hallallën e vet, me gjumë që i ka të ligjme. Çfarë të mëmëranë në sadiqush, bën me ndalun me Allah ndërut, edhe shkon në burrët me atë çfarë ka bë. Kjo është alama e keq Allah ndërut. Ka njerë që bojnë keq, ka njerë që bën bën amoralitet, apo vjedh, bontësia, edhe shkon tek shosnia e tjetër, në burrët, çës ka bën këtë punë të keqave. E përhap E kërë qëfar statusi ka të egzojgjën levela. Përda njëri me ku një kujdesim. Këto e në gjera intime, private, me pasin një kujdesim. Gjithashtu nga ato që jënë familjarë, përshambull, përshambull, e, ndodhë që me pas, ndodhë që me pas, përshambull, mes, mes disa antarë familjes. Që, ma aktuale që ndodhë të nasë zakoneshë, ndonjë një fërkem problem mes viherës edhe nukësës. Problemet që ndodhë në po edhe, Ato do të muzgjë, do të muzgjë ato probleme do të muzgjë për net brenda familjes. Mirë, po pastaj nuseja del nga shtëpia, një parap me tek shtëpia. Çfarë familjesin kong këta, çka ishin kong këta? Në përkëshillaka ku do kuft. S'ta kanë këto. Gase dikush s'ka marrë shtëpi, ta ka, ka besuë e marrë në shtëpisë apo nuk duhet ato privatësitë të shtëpisë në parap jashtë apo. Po asa sekundra, as nona djalit nuk duhet në një sekret, në një fshecitë të nuksës me parap diku tjetër. Gase kjo është brenda familjes apo. Për e kjo është një formë për hape sa sekretatërë. Ose forma tjena, që ka të qoftë? Ndë një muhabet më ranë që njëhet familja. Betë aty. Nga se potisht e për publik, do të bëje publikesht ato. Pra këtë arsuja, shtëpia është një loj, kasolla, ku njerëzit, dhjen të sigurët. Para më ndani me up, besushmëria në familja. Kjo është me keqa. Në nga njerën ndodhë për shambullë që fëmijo, Me i a besu prindit një fshetësit sa këtu, më bërë. Dhe prindit pas taj, nga pakujtësia nështëta, të antartë e tjerë familjes më të gjirë me i a për hapë këtë fshetësi, nga mërë të kush e që faqëllime. Edhe fmi e hun besimin të prindit, nuk i të regon mu. Nësi i ndonë një problem ka të lashe, ku drejtojt fmi jo? Të dikush në rrugë pas tajt. Në shëshni, të ata të tësitë pasaj, kanë me edhonu zime, mirë për të mrafë, shta devijante. Kërë që është e rëndësishme të nërdojët që të ndërtojmë besushmëri më rëna familjeve tona. Në format të rëshme, e një nga ato është edhe ruatja e fshetësive, ruatja e sekreteve, nga se është e rëndësishme. Nga format e tira të ruatja se sekrete është edhe kur një njëri, për shambull, e ka një problem, caktumë. Edha ai problemi, domethën është nëse publikohet për këtë njëri i topshëm. Nuk ka çfarë me ditë kët problem apo. Ka mundësi ap, dikush ka problem familjar. Vjen konsultohet apo. Por shambu do të burr çam kanë duhet me zotë hale bot. Që s'u thotë dikush përshëm. Sot vao zemë kështu kështu e kanë du. Kjo është problem. Një skaç çfarë mundi kjo punë përshëm. S'ka dëshirë, djalët e ta i kanë duhet, ja kum nxon përshëmo diçka për problem dudh kjo punë për shemb. Po njëri vetë sonë zgjidh problemin, kanë më konsultu, të gjen ty më konsultu. E posa ta meson këtë dëndoheni, tash më shku edhe me thon dikujt, ças puni po një njëri zot i Allahut. Aja çkanive, ne le, le më sugocë Allahun. Po çkanive Allahu Abdun. Apo ai posuaj me të gazuar, po, haj se so, si gazë kërkujna. Ai gazon diku që kokuj si gazë. E valla filoni filoni. Edhe tash ai i 30 tash që kanë të i 4, që kanë i dhe trupë më karqetë, a i 5, pëse që ka u bo, e të një të i 6, edhe si me dojnë televizor bojtë kjo punë pësebër. Ndaj, një të një të ka besur problemin me jazidhë, ki më si me jazidhë, jazidhë, thyshë, vë allahone, mëj, nga burë, mësë më kalëzësi, i legjëm, asën e maj, asën të azidhë. Kanë thonë, Rahimallahum raën, arefe qadrën e fësihi, Allah e më shëftë atë njerë që jatë inë hallë i vetët Jatë inë hallë i vetët, dija hallë i vetët A burën, zdi mi majtë Jo që qëllim një është e bëjë Gabojënë, haraj që imë këllën zbanë i kalëzët i kujtë Mosë më kalëzë Allah e më Shumë është e minë kja, mosë më kalëzë Po të kalëzë i në fillem që sënë e majë bëha kja Habitna, regullë Mirë po, me marë, ne manetë Po e pranën si pësë është fshetsit janë të lullesmë, ka familjare, ka mitësore, ka shoqnore, ka fshetsi shtetnore, që ruhen ato të, të kujdeshme, përto bohen lufta. E kështu më dhe gjithë kusht në nivelin që e ka, duhet me koni kujdeshme, me ru fshetsit. Për daj edhe edhe një, aj që i përha për fshetsit, që ka qohet? Tratharë. A po, a është tratharaj. Tratharë. A ndaj zhitë mund, shtetet e ndryshme kërkojnë tratharë mërra në një popli, Për çka më i çai vinë këta tharë, vetëm më ia ja qiu sekretet. Apo më ia ja qiu fshecitë niveli që më ia ja di dobësit, më di problemet, pastaj normalisht me ja keç prodhur kët në favor të vetvetes aftë. Prandaj na ka mësua Allahu xhalleu ala dhe kjo forma të ndihmë të ndërgjegjëto rua që së së fshesi jon. Dhe patyshim se nëse ne i ruajmë fshecitë rrezik dhe jemi jemi domthon të kujdesim në këtë aspekt a rrinë dëbit shumë të apër. Pe këtër dëbive është, fillim është, do më thonë, është shaj e burnis dhe e pjekuris. Një njëri që i rrunë se kredet, o burë. Se burnia se ka me pamje, apo e me zo, e me bërtima, ja, burnia ka me vepra. Një për të në është, burë është Allah. I athush një fjalë, ka marrë funda mund. I pjekën është, i matën është. Qikja është Çdo formë, çdo vend, çdo fami, çdo shoqëti, çdo gjemat, i ka ato vetë që s'ka lajm me dal jashtë ato. Që diskuton me anë të familjes apo. S'ka. Andaj ai që dimë rujt janë çaje e burrnisë. E dyta, domethënë rujtja e fshehtësisë është prej formave, prej formave më efikase që njerëzit mund u lidh me vetën më dashur. Nga se përhapi afsheshive shtëpi e armicisia vetë. Gjithashtu të ndëllazer Rruhetja efshësive, domthon nga dobit që realizohen frytet e, e, e kësaj vepre e, fisnike është edhe arritje të besueshmëria mes njerëzave. Rrit besueshmëri, por allo më u besueshmëria. Çfarë çka thonë? Sumet kujt më besua vëllahu. A është problem, a mirë kjo këtu? A është mirë se ushtrimi më koma se pasni besueshmëri? Ja, sumet kujt më thonë diçka ndjerë. Psë? Se e lën këtu në fjal, hala pa shkuar atje, fjala kami para te dikun apo? sumet ku mbi besova. Andaj aty ku ruhet sekreti, ku ruhet fshësia, ka besueshmëri, e ku ka besueshmëri, ka shfoshni të ndërtuar dhe të pjekur si duhet aty. Dhe gjithashtu të vazhdezë në fond ruajtja e fshësive, kras dobi të isha shumë asgjë si sillje për marrë, ruan edhe dinjitetin, karakterin e njeriut aty. Ose nga se si prompta e fshësit denigrohet njëri, dëmtohet në karakter, në moral, në familje, edhe ruajtja e aktiviteteve është kakië sqetore që na ka obliguar me të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo që dashta më pran për këtë vlerë, por dishum se ka edhe shumë ç'mund tuhat për këtë çështje, mirë po besoj se ajo që tha është e qartë se ne duhet të pajisemi me këtë vlerë. Nëse dikush nuk e beson, çka do ja, dhe thash, se të thotë ajo? Do thash sekret mund të jetë të lloive të tjerë, familjare, personale, shoqërore, shtetënore, të ndajmën këtu. Në çfarë do lloj niveli që njeriu i besot një sekarit të këtu tjetë besnik dhe të tërgojt i besushëm në amër të besimit në Allah në Gjellë Gjellë që mundohemi me i zidh përlimet e një të jetët e jo e me i apërha përlimet e një të jetët të mundohemi me e ndihmu njëri tjetërin e jo me e shkje njëri tjetërin të mundohemi që me e shliru dikan e jo me e ngarku Allah në rruta pra nëse ki mund si me ndihmu ndihmu nëse nuk ki mund si me ndihmu mos e ngarko ma te e kështu më radhë nga kërkese që në kamësu me tu, Allahu gjallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Ka rëkua e zalën, me ka që du me dhe në fund, ju sot kli mundësi rëgulloni dhe njështë një safët e juaj, dhe pregaditën i për namazot i ruajt Allah. Salam ala Muhammadinu ala Ali, sallam ala të simën këthirë.